Ja. Hallo. Ja, så vi der bestemt. Det er altså lidt en overraskelse, når vi har ja. en uh, god gæst, hvor Kasper så triller med ja. introer. Ja. Æ, men sound of the Police ja. er jo fordi vi har Christian <laughs> <Rette> Bærtelsen med <laughs> også kendt som uh, en del af politiet. Ja, tak. Det er det du repræsenterer i dag. Ja. Velkommen til. Ja, tak. Du gad mig med. Ja, tak, fordi jeg måtte have. Beklager men Det er da en fantastisk intro. Jeg har selv ikke, jeg har haft den som rington engang, faktisk. Arh, nice. ah, okay, også Arh, lidt. Var... kan man spille den her? Er det sådan en hadesang, det ved jeg faktisk ikke? Nej, så god. Nej. Christian, hvor er det, folk har set dig henne før, hvis du nu tænker, ah, hvor fanden er det nu? Ja, jeg laver i hvert fald et TV-program på Kanal 5, mm -hmm. øh, som hedder fanget på politiets kamera. Mm -hmm. Og så øh, optræder jeg jo også en del i øh, diverse nyheder. Øh, så jeg, jeg er pressetalsmand i Rigspolitiets øh, Nationalfærdselscenter. Så mm -hmm. hvis man også ser nyheder, så man nok også set mig der. Også ser mig der. <laughs> ja. Jeg er jo kæmpe fan af de her programmer på Kanal 5. Inden vi gik i studiet snakkede vi også lige om, at øh, der var det og politijagt og sådan noget. Jeg sidder jo, og... Helt er jo, Det er jo ikke så langt siden, jeg har fået kørekort, så jeg ser det også lidt som om, at man lærer lidt undervejs, og altså, det lyder meget nørdet, men så kommer ud fra det her. Det kunne jeg måske også komme ud for. Hvordan skal man så gøre? Og sådan så det er sådan, øh, ret interessante programmer at følge med i. Mm. Jamen, det er super fedt, at det faktisk har den effekt, fordi det var faktisk mit ønske, da vi, da vi startede op med at lave de her programmer her. Så det synes jeg er fedt. Der mm. er kæmpe fan herovre. Emma, har du, du heller ikke set det? Jo, jeg har, har set, set det, det? men jeg, så, jeg, jeg tror, jeg så det mere også i gamle dage, da ligesom, vi sad lige og snakkede om andre programmer, der også har været før så jeg har fulgt med mere i gamle dage, faktisk, mm -hmm. skal jeg sige. Men øh, efter jeg ikke har flow-tv længere, så... Har du ikke Nej. Ja, okay. <laughs> det er kun dig, ja. gamle mand. Jo, ja. man kan jo streame det. Det er Jamen. rigtigt. Jeg det tænker rigtigt. også, at det er. Ja. <laughs> Men så, bliver, så går man lidt glip af de der reklamer for programmer, man nogle gange har haft en gang. Ah. Og Christian, dit program, det er jo det her med, at man er fanget på kameraet. Det vil ja. sige, der er jo politijagten, hvor de sådan ude, hey, må i se kørekort, mm. hvad ved kørekort, eller hvad ved jeg, ja. hvor du ligesom snakker om klip fra tidlige episoder, yeah. hvor du sådan ligesom kommenterer, hvad det er, man ser. Mm. Og som vi også nævnte, dit program har lidt vildere videoer med, fordi der, der, du kan gå tilbage og kigge og tænke, ja. ham her, han var, han var vanvittig. Det skal ja. vi altså lige øh, snakke om. Ikke? Ja. Så I kommenterer meget, og ikke, I konfronterer ikke så mange af de her... Øh, Bilister. Nej, altså det er bygget op øh, meget simpelt, ikke? Fordi det er en masse klip, øh, som vi egentlig har brugt øh, til, når vi skulle i retten med, med sagerne. Og så øh, fandt vi ud af, at jamen, det kunne vi rent faktisk godt sætte sammen til et tv-program. Selvfølgelig tage nogle ting væk, øh, for også ligesom at anonymisere folk. Mm. Øh, men men så, så bare sidde og kommentere på det, og egentlig sidde og tale om, jamen, hvad er det egentlig, der sker her, og hvad udløser det egentlig af straffen, når man laver mm. den her ting her. Øh, og så har vi så også fået bilinspektører med, og vi har råd for sikker trafik med, og så har vi simpelthen også en uh, jurist med, som så kan sidde og fortælle. Jamen, hvorfor dømte man sådan her, som man mm -hmm. gjorde. Så, så vi, jeg synes faktisk, vi, vi fagner rimelig bredt med det her program her. Mm -hmm. Men ja, vi står ikke lige og, og taler med, med, med borgerne, men <laughs> til gengæld, så er der knald på. Der er knald på, så hvis du ikke kan se det derude, så inder at se det, det er, altså, det er voldsomt og interessant og lærerigt ja. at se, mm -hmm. synes jeg. Og jeg ved ikke, om, om Anders har fortalt dig noget om programmet, men det er jo sådan lidt øh, en, sådan en radio radioversion af et hittegås-kontor, ja, kan, kan man godt kalde det. Ja. Efterlysninger og mm. nogen, der vil sælge noget af alt muligt. Og vi har prøvet at lave sådan lidt et politiprogram i dag. Vi tænkte, det var passende. Ja. Æm, så vi har allerede en med på telefon faktisk, som mm. vi går videre til. Er mm. klar? Ja. Godt. Vi har Henrik med som den første, som, øh, som jeg har snudt mig frem til på Facebook Marketplace. Oh Selv er, øh, ja, alt godt. Mm -hmm. Henrik, du med på telefon? Ja, det er jeg. Du, du passer perfekt ind i vores polititema, fordi hvad er det du sælger på marketplace? Ah, jeg sælger jeg sælger ti større på huer større politi på kaps politi, på caps, politi eller k Ja. Og det forskellige med politi på. Simulering. Og det er gjort i 12-13 år nu her. Ja, okay. Altså Emma, har du sagt til Henrik at vi har altså, hvem vi har besøg af i dag egentlig? Det bare... <laughs> ja, jeg har lige no, okay. fortalt jeg ja, ja. kan over høre altså... telefonen, at vi faktisk har en en en repræsentant, <laughs> Ja, ja, fra ja, ja, selvfølgelig, selv. selvfølgelig. Jamen, det er æm... jo meget sjovt lige at... Ja, jeg ved godt, ja. Dykke ned i hvad der foregår. Henrik er helt opdateret. <laughs> <laughs> øhm, men Henrik, hvordan starter ja. den her hobby inden vi lige dykker ned i specifikke items, ikke? Hvordan starter du med at sælge oh, politi Det Det er der, jeg jeg 13 der, jeg tror jeg elsker mærke til en anden der solgte T-shirt på nettet der, så på på, så ser jeg så at uh... Det vil jeg sgu oprøve, at se om der er penge i. <laughs> så det er... Og det er der så. Vi er jeg man ser jo alt her over i der kan være penge i. Selvfølgelig. Så. Klart. Og hvem der, køber? Det er fint, at... Det er alt muligt det, altså, der er mange børn. Ja, det er både børnefamilier og det er... Politifolk har jeg også holdt trøjer til Oh. Øh, til de egne børn og sådan noget. Ja. Okay. Christa, du se helt øh, overrasket ud. Ja, jamen, det er jo fordi, at, at der er altså lidt regler omkring det her tøj. Nå, er der det? Der er så nogle regler, ja, det ved ja. Ja. Må ikke, Det må jo ikke kunne forveksles ja. med, med rigtigt politiske, så nej. man må jo ikke kunne tro, at når der går en helt almindelig mand rundt med sådan en t-shirt, at det er så er fordi det kan godt skabe nej. nogle problemer. Ja. Klar. Men det er, ja, en det er meget fedt, der ja. er penge i det der. Det kunne være, at det er Der er mange, der gerne vil købe det. Det er en sjov ting. Jeg tror, jeg, næste, jeg er den eneste i Danmark, der sælger dem. Mm. Simen, og det, altså, der er ikke at... der er mange andre, der gider af det. Nej, <laughs> jeg forstår, ikke hvordan foregår det? Altså, er det, altså, det rigtige eller er det noget, du sådan, bare printer på? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det, er bare, det er bare en t-shirt, der øh, står politi på, på ryggen eller på foran. Der er ingen logo på. Havde været logo på, så måtte jeg ikke sælge dem. Så vil jeg ikke gøre det. Jeg har haft folk, der spørger, om jeg kan lave noget den rigtige polititrøs. Nej, det bliver de jeg selv ikke noget med. Okay. Det er jo lovligt. Så ja. okay. Jeg sælger kun de ting. Altså, jeg har fået et landstratens på, at jeg gerne vil sælge de ting her. Okay. Det er det, det, det, det, jeg sælger. Så er du homefri. Der er jo ja, et men... landstrat med dem. Så, okay. Spændende. Ja. Sådan. Så så. Nej, hvor, kan... hvor sælger du taget hen? Hvor kan vi finde dig ud over Marketplace? <laughs> Bællehøj Krabbermarked her i næste måned oktober. <laughs> okay, genial. simpelthen i oktober, Bellehøj krammermarked, ja. der øh... Men jeg er stadig, altså du har fået, ja, simpelthen fået, fået go for det, altså jeg tænker sådan en politilove, altså... Der er ikke noget Nej, noe noe noe men, men alligevel, men det er jo det så sådan en falen... politiets uh, ja, skræfttype. Det er, jo, det er jo ret vildt, fordi meget af det der ligner er jo noget af det, jeg har lige. herhjemme. Altså... Ja, altså... Så altså, noget det, har jeg ja, det er, det er, det er, det er. Jo, men det er et sjovt ting. Der er også mange, som er farvet, når jeg står selvom på markedet. Og sådan noget. Ja. Der er mange, der står og siger, det må jeg ikke sælges. Kan vi også sige, at det må ikke sælge, Så siger det da ring til politiet. Ja. Altså bare for at, blive, at jeg har jeg har det papir med på, altså, hvis jeg er på markedet. Altså den landsretten af, landsretten hvis jeg. Så hvis jeg får besøg politiet, så kan de forbi, og så ser de den der landsrettens ord der. Og så går de igen. Så, så kan de ikke rigtig gøre mere. Eller ikke gøre mere, så de, Det er ikke for at provokere dem, men selvfølgelig, men... Det er lovligt at sælge, så hvorfor ikke gøre det? Ja, okay. ja. Og jeg har ikke hørt nogen. Jeg, jeg har ikke hørt om nogen, der har, jeg har ikke hørt nogen. Eller som har misbrugt tøjen. Jeg har ikke hørt nogen, der har vidde og røvet mm. en gammel dame, og det er okay. så fisket okay. så fængt, ja. okay, der er ikke noget måske der eller andet, men. Mm. Men ja. folk de, de synes, de står god med. Ja, til her så ting. Og, og til børn, altså der er mange. Jeg har jo fra 2, 3 år op til 5X så der er mange, der kommer og køber en ny trøje til til Sønneke her efter næste år, når vi så vokser. Jeg vokser hele tiden, så du har kun hele tiden. <laughs> <laughs> hvad... Altså, ja, kan, det, du, det. kan du leve Er det, Henrik, det her, eller hvad? Nej, nej, nej, nej, nej, oh, nej, nej. Oh, nej. Oh. nej, nej, nej, nej, nej, har i så mange bænker, der skulle heller ikke det. Nej, ah, okay. Men det er bare en sjov øh, ekstra Hva ting. Hvad laver du udover at sælge jeg... øh, politi -gear? Ja, lige nu er jeg begyndt at køre nogle taxa, og sådan noget der. Okay. Og det er så meget sjovt. Ja. ja. Okay. Spændende. Super Ja. Så det er fint. Så marketplace og ellers okay. øh, bællehold krammer, øh, markedet. Hvis du vil være politimand for en dag. Ja, kig ind, ja. Ja. Vi kigger <laughs> Ja, Jeg ja, har altså, og det er god kvalitet, det er selv, jeg har aldrig nogen, der klager på tror jeg. Sådan der, ja. så holder ja. ja. det er mere den dag. Der. Henrik, <laughs> ja, ja, ja, ja. tak for at gøre os klogere, ja, ja, ja. og at det er fuldt lovligt, ja, ja, ja. at det du laver. Mm? Det er det. Det er godt. Godt her. Ja. Uh, held og lykke med salget, ikke? Jo, tak. en god dag. Hej, hej. Hej, hej. hej. Så vi ligesom i gang. Hvad siger du? Den uh, Var du ikke helt... Uh... <laughs> Nej, den var jeg sgu ikke lige uh, klar på, den der... Uh... <laughs> jeg skal vi lige undersøge noget, når du er færdig her? For pokker det ligner meget noget, det I har. <laughs> det er nemlig, altså sådan fonden på skriften, der var sådan, hold op, det ligner. Ja. Altså, I den der gule vest, ikke? Ja, det præcis. Jamen, der, der tror jeg vel, var blevet sådan lidt. Ja. Men åbenbart, så længe der er logo på, ifølge uh, Henrik, så... Uh, jeg ved sgu ikke. Altså... Det, jeg, jeg, jeg kan sige så meget, at jeg har ikke set papirene fra længden. Nej, nej. <laughs> <Så> han lyder <laughs> alligevel som en sød fyr på en eller anden måde, og kunne de se det sjove i det, eller hvad skal man sige, han... Altså, en han god ærlig jyde Misbrugt på hende. den måde vel? tjene lidt, uh, lidt penge, ikke? Jeg, tror, jeg, jeg synes, det lignede, at det var en t-shirt for, for 40 kroner. Ja. Mm. Så det ja. er en lille t-shirt. <laughs> mm. Christian, på Instagram mm. kan man lave sådan nogle Q&As. Ja. Uh, Læver du nogle gange dem? Ja. Mm. Det gør jeg faktisk. Vi har også lavet en til dig. Fedt. Vi har fået vores følger <laughs> til at spørge. Så vi lige bare... Har du et spørgsmål til politiet? Ja. Så er det sådan lidt overordnet i Øst og Vest. Ja. Uh, så jeg håber, at du er frisk på at... Og kan svare på måske... håber jeg, jeg kan. Ja. Emma, har du et, øh, et spørgsmål for listen ja, jeg vil gerne starte med den første. Øh, der er en, der har spurgt, hvad er din farligste politijagt, biljagt? Uha. Uh mm. der, ja, der, der har været nogle stykker, øh, men, øh, men, men jeg kan jo fremhæve en af dem, som vi rent faktisk har vist i fanget på <går> politiets kamera. Uh, jeg lå ikke forrest, uh, men jeg var en del af rækken af politibiler, der lå. Uh, og det var faktisk en, hvor de, hvor de kører ud fra uh, kom ind af Amager motorvejen, og, og kommer ind mod Fils og vender der og kører mm. tilbage igen. Jeg ved ikke, om I måske har set den. Er det, uh, var en kører over uh, Ja, bag? og hvor ja. den bliver påkørt af en anden ja, ja, bil, hvor vi lige ja. pludselig finder ud af, at nu er der to biler med i det her, og, og hvad pokker er det for noget? Ikke? Jo, jo, jo, jeg var ikke også Og der, der, der kom jeg faktisk helt tilfældigt kørende, og, og, mm. og blev så lige pludselig en del af det. Og det var, det, det var, det var, det var ret voldsomt, vil jeg sige. Uh, jeg har også haft nogle stykker på på motorcykel øh, og der går det også meget meget meget meget stærkt. Øh, jeg tror ikke, jeg har prøvet at jeg tror ikke, jeg har mistet nogen. Altså, mm. Jeg tror ikke, jeg har, var der var nogen, der kørt kørt væk. Men, men det er jo tiden, man skal jo hele tiden have den afvejning, ikke? fordi vi skal hele passe på, ikke? at vi udsætter andre øh, mm. for fare med det, mm. med, det, med det, vi laver, eller vi presser dem vi efter til at, at lave nogle fuldstændig hjerndøde ting. Og sager. Men omvendt, så skal man helst bare ikke have frit vel, hvis man kører sindssygt nok. Nej. Det kan man ikke have lov til at slippe. Mm. Så, men, men jeg vil sige, at den, den vildeste, det er nok den der, øh, som jeg har været en del af i hvert fald. Mm. Ja. Hvad, hvad er det hurtigste, at du sådan kommer op og kører i sådan en biljagt? Oh, ja, altså. Vi kommer tit og ofte, når det er på på, på noget, kommer vi til, tit og ofte til at køre langt over 200 km i timen. det er Og nogle gange inde i byen øh, kører vi jo Ej. også over 100 km i timen, og, det, og det, det er rigtig, rigtig stærkt. Heldigvis så er vi uddannet, men dem vi efter er jo ikke uddannet, og det skal man også hele tiden tænke mm. på. Altså, det kan godt være, at de kan få noget at køre stærkt, når det går lige ud, men når vejen lige pludselig drejer, mm. så er det, det går galt. Mm. Så, men, men, ja. så man skal hele tiden tænke sig om, når man laver det her. Ja, mm. Mm. Vi lover lige hurtigt mere her. Ja. Øh, har du selv gjort noget lortigt af en, der spørger? ja, <laughs> nice. uh -huh. yeah, yeah. det, det har jeg jo nok. Um, jeg tror faktisk, det var lige inden jeg skulle, øh, skulle starte i politiet, øh, var jeg ude og køre på min motorcykel, og øh, dem, der, der følger med i min Instagram, kan se, at jeg er også rigtig glad for fart, jeg er rigtig glad for biler, så længe det foregår under ordnet og lovlige forhold. Øh, men dengang var jeg også ung, og jeg havde en motorcykel, og øh, det gik en lille smule for stærkt, og desværre så stod der altså nogle af mine så kommende kollegaer, Ej. Ej. og vinkede mig ind til siden, og, og øh, jeg måtte pænt øh, betale bekasse ja, okay. Det var så før jeg blev politibetjent. Mm. Øh, mens jeg har været politibetjent her, har jeg ikke overtrådt loven. Okay. Er det ikke nøjere, når du kører privat? Altså sådan, jeg skal bare ikke gøre noget forkert nu, fordi det er sådan... altså, Du, du ja. må man ikke gøre det, eller man skal sige, ikke? Altså, jo, ja. og, og faktisk, før... At, at, at, at jeg begyndte at optræde i medierne, så, så, var det, så var det faktisk forholdsvis nemt. Der var ikke så mange, der kendte mig, mm. og, og så folk kunne, kun genkende mig, altså kunne kun se, at jeg var politisk jeg var i uniform. Men når jeg kørte privat, jamen, så var det kun venner og familie, der lige vidste sådan noget. Mm. Men, men nu, hvor, hvor, hvor jeg begynder at optræde mere i medier osv., så, så er jeg meget, meget bevidst om, hvad det er, jeg foretager mig, mm. når jeg kører rundt. Mm. Ja, det er jeg. Mm. Spændende. Emma, vi skal videre til den øh, næste efterlysning. Den, den ser vi, mærkelig ud på papiret. Det, det, det, jeg ved det ikke, tror jeg også, er, den er rigtigt. Øh, vi bliver ved med at, øh, at undersøge folk, der sælger noget. Mm? Øh, Christian, vi har dig med på telefon. Ja, hej. Goddag. Du, øh, God dag. du øh, står inde med en lidt øh, mærkelig ting. Jeg har skrevet en rulletrappe <laughs> i mine papirer. Ja. Du sælger en rulletrappe. Ja, mange må du en. Jamen, det er det. Hvad, jeg er på vi, vi har simpelthen et billede her af rulletrappen, og det ligner, at den har været i et, et stort center. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvorfor ja. du ejer den her rulletrappe? Jo, det vil jeg. Jeg har en kammerat, som har et, et, et, et tømmerfirma, og han har fået en interpris på, at han skal renovere et stort center ude i Kolding. Og der skal hele det øverste etage pilles ned, og så, så er der en der, der kører op der sammen med en elevator. Og så spørger Rasmus sådan lidt i sjovvæk, kan du ikke sælge det der? Og øh, det forsøger jeg så på på Facebook. Jeg har solgt elevatoren. Elevatoren er væk? Okay, øh... så til alle dem, der var der ligesom havde sat deres håb efter den, så så er det er rodet. Ja, ja elevatoren. elevatoren er solgt, men øh, rulletrappen er der ikke nogen, der er bidt på endnu, desværre. Hvad <laughs> ja, vi så opslaget og tænker, kan det her passe? Er, det er, der, det? er der virkelig en, der sælger en, en, en rulletrappe? Og det er der altså. Ja. Hvad, ja. Jeg er meget nysgerrig. Ja. Hvad ligger sådan en ja. rulletrappe til i pris? Den koster er ny 500.000 plus moms. Og men... jeg har sat den til 75.000. Hold, Hold det op. op. Hold det, op. <laughs> det var alligevel noget besparet. Ja. Er, er det ikke meget specifikt for, hvilke mål, der passer på den der trap der, tænker jeg? jeg? tænker ikke, at den ligesom passer ind alle steder. <laughs> Nej, men det, det er et spørgsmål om, at bare tilpasser den, tænker Nå, okay. jeg. Den, den vejer godt nok 5 tons, men altså, den er lidt svær at rundt på. men <laughs> okay, shit. Men øh, jo, det har da været en af de sjovere ting at have ja. fordi der er kommet rigtig mange kommentarer på det. Har der været øh, nogen seriøse bud er... indtil videre? Altså nogen, der reelt har en interesse? Nej det har, der ikke. Nej, det har der ikke. Men det har der på de andre ting, og der har været en masse ting derude, som er blevet pælt ned i brændt og, og alt muligt. Og det, og det er blevet solgt også. Men rulletrap er nok lige så specifikt en specielle ting, at, ja. at det er lidt svært at... Hvad, ja. Christian, er du sådan Altså, det lyder som om, du sælger mange skøre ting og har gjort det igennem tiden, eller hvad? Ja, ja hvad? jeg har handlet med alt igennem hele mit liv, faktisk. Hvad, altså, er, du til at spørge, hvad er det mærkeligste, du har haft til salg? Udover rulletrammen, selvfølgelig. Det er en ubåd. Ja. <laughs> ja. Det er en ubåd, jeg fik et bytte på en bil engang. Det, nice. det var det var før finanskrisen, den var der, der jeg havde folk mange penge, det er alt muligt pjat, og så, øh, jeg havde en bilhandel, og så øh, var der en, der henvendte sig. Han havde sådan en lille to-personers ubåd i glasfiber. Han godt ville give bytte på en bil, og den, øh, den købte jeg, så... og, øh, og, og fik også solgt igen, ja. Fedt. Kan I, jeg kan lige se sådan, man står med et par trasko, ikke? Jeg står og banker lidt dæk, at altså, du har få en ubåd. Jo, jo, jo, det. Jeg tror, de skulle bruge den til at cigaretter til Sverige, men det. Så bliver det lidt politiet i altid. Vi har politiet med i dag, Christian, bare så du ved det. Fordi... Ja, ja, det ved jeg godt. Ja, ja, det er godt. <laughs> jeg mig, så har lige øje med sådan en glas fiberubød, ikke? Christian, hvis man er interesseret i den her rulletrappe, hvor kan man henvende sig? Hvor, øhm, altså, hvor kan man hente den? Altså, står den hjemme hos dig? Nej, den står ude på et lager ude i Kolding, hvor vi okay. har sat den. Det, du skal komme med, det er fire garfetrukser i løften. Og så skal du have fat i et transportfirma, der kan bære den. Okay. Og så skal du bare henvende dig til mig. Den er stadigvæk aktiv på Facebook. Sådan. Fedt. Så uh, 75.000 okay. for en rulltrap. Ja, ja. Og kommer du med 50, så finder vi nok også ud af det. Sådan. Det er en rigtig rejl. Sådan, ja. Det godt Skide godt, Christian. Ja. Tusind tak, fordi vi måtte lunde ja. og, og slutte ja, om rulltrappen. ja. Skide godt. Ja, det er godt. Hej. Lige hej. hej. Tak, hej. Og fart på, ikke? Ej, men altså. Ja, vi finder ud af det. Altså, det... Altså, hvis man dykker ned i Marketplace på Facebook, ved jeg, virkelig kan anbefale til alle, så finder man jo seriøst altså, fedeste ting. der er alt muligt, ikke? Øh, er det... det er virkelig sådan. Har du, tænker du, det kan sælges, så, så er det derinde. Mm. Og det er fedt. Ja. Skal vi tage på et spørgsmål mere, inden vi øh, oh, ja, skal går videre vi. i systemet? Hmm... Hvad er det mærkeligste, du har fanget folk med i bagagerummet? Det er et godt spørgsmål. Ubåd. Nej. <laughs> Nej, det var en anden sag. <laughs> oh, mm. øhm, I bagagerummet. Ja. Mm. Jeg tror, jeg, Det er altså meget kedeligt. Jeg, jeg har altså ikke fundet noget mærkeligt i et bagagerum. Jeg, jeg tror, at der, der personer har set for mange film, ja. så man sådan ligger der et eller noget. wow, det havde man sgu ikke regnet ja, med. Nej, nej. nej. Ja, ja, altså, det har vi jo fundet, men det er jo ikke mærkeligt, for det er jo noget, eller, jo, det er det jo, altså, <laughs> men, men det er jo sådan noget, vi forventer måske at finde der. Ja. Øhm, så, så jeg vil da sige, at øh, jeg har ikke sådan noget fuldstændig vanvittigt skørt, jeg har fundet i et bagagerum. Nej. Ja. Men man finder tit stoffer og lignende sådan... Ja, ikke tit, men, men vi ved jo selvfølgelig, at, at hvis, vi, hvis der er nogle specifikke køretøjer, vi er efter, og vi ved, hvad det er, vi leder efter, jamen så finder vi det tit og ja. ofte også, ikke? Og, øh, og så, så bliver man jo ikke overrasket over sådan noget der. Jeg ved faktisk, der var... Det, det var måske ikke meget sjovt. Det var så ikke mig, men det var en af mine gode kollegaer, som øh, havde faktisk indbrudt i sit private hjem Og øh, han, han kører også motorcykel og han får så øh, stoppet en bil... Øh, og så, øhm, så, så sker der det, at han, han beder om at få lov til at se, hvad der er i bagagerummet, og der finder han simpelthen sin egen ski Ej, det er Ej, Nej, det er helt vanvittigt. Det er helt vanvittigt. Den tager jeg lige igen. Ja, det er min, den der. Præcis. Det er lidt skørt. Ja, Hvordan spotter man sådan en bil der? Altså det ser man også i, ja. i programmerne, ikke? Altså er det sådan en uh, typisk en Golf eller andet der uh, har lidt flade dæk og lygterne mangler ikke og, eller mangler, <laughs> virker jamen, ikke. Og... Jamen det er lidt sjovt, ikke, fordi tit og ofte så er det så er sådan nogle biler bare de, de springer bare i øjnene. Mm. Øh, og, og, og det kan godt være det er erfaringen øh, som, som træder ind her mm. og, og vi, vi har set det så mange gange. Øh, men alligevel, så, så, så synes jeg bare, at der er et eller andet, der stikker ud. Altså, hvis, hvis, hvis det er, man gerne vil øh, måske øh, gå under radaren, så mm. tror jeg, man skal... Øh, er det er ikke, fordi jeg skal sætte, at god råd i <laughs> det. Du gerne vil ikke sådan, den her bil her. Nå, nej, men, men, men, men, men det er bare nogle gange rigtig nemt for os at være politik, fordi mm. at... at, at kriminelle laver bare nogle håndsvage ting <laughs> altså, jamen, altså hvis, hvis, hvis det er at du ikke vil opdages jamen, og du kører rundt ude jamen, så, så husk at få pokker og blink når du skal dreje eller ja, have lys ja. på, på bilen eller cyklen eller hvad ved jeg, fordi det tit er tit ofte sådan nogle ting der gør ja, at fint. man bliver øh, afsløret med mm. et eller andet og så udvikler det sig mm. øhm, og når I så holder sådan en kan man så se i øjnene på personen på samme at sådan, vi finder noget her Altså er folk på, rigtig mange, ja. Ja, på rigtig mange, ja. på rigtig mange. Så de udstråler bare et eller andet, hvor, hvor man er nervøs, og man svarer i, i øst og i vest. Og det kan godt være, at man tror, at man har fuldstændig styr på det. Men, men, men vi har jo så også nogle teknikker, vi spørger på, og, og så spørger vi om det samme, måske på andre måder mm. osv. Og, og, og, og, og hvis man er hammer nervøs, jamen så, så går det bare galt. Ja. Ja. Så øh, ja. Mm. Spændende. Mm. Ja. <laughs> vi går videre til den øh, næste. Og det er også... Køber salg. Køber salg. Ja. Øh, Måske lidt mere politi, men ikke mere politi så meget færdsel, nej, tror jeg vel. Nej. Mm -hmm. Rasmus, du har været uden for en uheldig episode, og er nu med på telefon. Fortæl os lige om det. Jamen, vi har den helt forbundet af? Ja, kom med den. Ja, jamen, det er jo den. <laughs> jamen, det der sker egentlig, det er, at jeg ligger og kigger efter en telefon på, ja, faktisk Facebook. Marketplace? Uh, Marketplace. Marketplace der, ja, ja, lige præcis. Det er så stort at for <laughs> det Facebook Marketplace altså. i dag. <laughs> der kan man jo finde mange ting. Altså ja, det er han. det. Ja. Nå, men altså, og jeg ser ham her, der har den til salg og så videre. Den er for sejl og så videre, Skriver så han jo også kvittering på det. Og jeg tænker, at det der er jo helt fint. Øhm, jeg vil da jo så aftale tidspunkt og så videre at mødes med ham. Øhm, og han virker simpelthen så flink dernede, øh, der hvor vi står og snakker og alt muligt. Øh, og han siger... Du har kriterien her på det, og hvis der bliver noget, så har du om et nummer og så videre, øh, som du kan se på kriterien. Men jeg tænkte, jamen det, det skulle være perfekt, hvis der nu endelig skulle ske at være noget med den. Og mm. jeg tænkte, han sikke flink han er. <laughs> mm. øh, ja, så kommer jeg så hjem. Øh, og jeg vender egentlig til om aftenen, fordi der er min bror, han er lige ude og spise med, hvad hedder det, sin forlovet og nogle venner. Mm. Øh, og han er ellers så god til iPhone, så han tænkte, han hjælper mig lige med den <laughs> ja. øh, Ja, så åbner vi den jo, øhm, da vi så får den sendt op, og så, og så viser det sig faktisk, at det er Android-systemet, der sidder på den her telefon. Uh -oh. øhm, så det er faktisk slet ikke en iPhone, eller i teoretisk set nogen telefon, kan man jo snakke om. En telefon, der hakker os og så videre. Så, og hvordan øhm, for dem fungerer det? Nu har jeg, jeg har selv iPhone, så du åbner den op, og så har den simpelthen sådan en ja. Samsung-Android-styresystem i stedet for? Det ligner jo, det ligner faktisk, altså der hvor du åbner den, den kommer med alt det der, men... Øh, det første, vi lægger mærke til, det er, at du ikke kan vælge dansk sprog på den, mm. hvor vi sådan lidt, hm, det virker da egentlig bundet det kan du da på alle telefoner. Øh, og vi kommer videre ind i indstillinger og så videre, hvor den lige pludselig begynder at sige, at det med Google Play, altså deres øh, politik og Aha. det der, hvor jeg sagde, hm, det giver ikke mening, det her. Ej. Ej. Og vi kigger lidt videre, og lige pludselig, der, hvor den, vi har fået sat den op helt og så videre, så viser det hele, det er bare Android systemet. Satans. Satans. Altså, hvor er det tarvligt. Yeah. Ja, der var plastik på æsken og alt muligt, fordi der tror jeg også, jeg var i yeah. med begge ben. Ja. Lige præcis. Det hele, altså, vi var sådan lidt kassen, og det hele nu sammenlignet, fordi min bror, han har præcis en med til. Øh, kassen, nummer og alt det der, det står præcis sammen. Det ja, er først, når vi fik den åbnet af det, at øh, vi så ser, at det faktisk bare er en kopivare, kan man jo sige. Og vil yeah. du være Rasmus, vi har faktisk faktisk fra politiet med i dag, som uh, lige kan give uh, jeg tænker, vi kan høre råd her. Hvad skal man kigge efter? For jeg var hoppet yeah. i den her også. Ja, altså når det er, man yeah. køber telefoner yeah. på uh, ja, men altså man kan jo, gøre, man kan jo altid få, få uh, e mail kan man altid få og yeah. så kan du søge på det, og så kan du se, at telefonen stjålet eller hvad er den, ikke? Mm. Uh, det er jo da i hvert fald uh, nummer et, jeg vil gøre, hvis det var mig og så, uh, mm. så, så er det jo også tit og ofte hvis, uh, hvis, uh, hvis tilbuddet for godt til at være sandt, ikke? Så, mm. så var altså ula i mosen. Ja, ja. <laughs> altså, hvad, hvad gav du for den? Jeg tror, jeg gav 6500 for den. Okay, det er også en chat. Det er en shot, penge. Ja. ja, jeg skulle til at sige, det er jo alligevel penge, kan man sige, for for den en telefon. <laughs> Og okay. det er jo bare penge ved at vinløde, kan man sige nu. Ja, ej. Og nu står du så i den situation, hvor du mangler en ny telefon. Ja, altså, nu kører jeg så på min brors uh, telefon, uh, en han har haft, det er for i min egen, den var jo snyk, og det hvor jeg kunne i fuldstændig det er derfor jeg står mange der nyt kan man sige. <laughs> og han der solgte den, han er bare øh, forsvundet eller hvad? Fuldstændig væk. Altså nu har jeg så lige set, at han har oprettet faktisk et nyt opslag på Facebook, øh, hvilket det egentlig har godt været var folk om, mm -hmm. at øh, de skal så altså, lige kigge efter ja. øh, og ikke noget andet mener noget. Det er udlandske navne, altså de brummer. Mm. Øh, og de skriver bare, den er fra Sayed Khattingerius. Det er lidt bare det de skriver. Og der er ikke noget profilbillede. Men det er jo mere det der, når man så mødes i virkeligheden, så tænker man jo, så må det jo være rigtigt. Mm. Ja. Det er klart. Fordi ja. hvem, hvem vil gøre sådan noget, tænker man. Altså, ja. Jeg synes, det det er ikke lige sådan noget, man burde gøre. <laughs> så det er også lidt en advarsel til andre. Øh, altså, tænker jeg lige om, og det er jo svært, men altså, hvis det virker altså, forsejlet, er jo yeah. bare dit ord, de bruger derinde. Og kvittering så skal man helst ja. undgå dem. Det er, det, altså, det er jo mere, at de har forfalsket den her kvittering, også, ja. altså, jeg har faktisk haft, hvad de siger de har forfalsket, hmm. øh, hvor de siger, at det faktisk er fjerde tilfælde nu, at det er sket. Ej. Altså, man, man kan jo i princippet godt melde det her til politiet. Det er jo muligt. Det er faktisk også politiet anmeldt. Godt, okay. Godt. Jeg har meldt det ind, men det øh, ja, de vil først tage sagen, siger de, når de engang har været hjemme de andre. Det er jo opfærdigt, hmm. kan man sige. Kan jeg gå ud og kigge på nu her efter programmet, ja, her. Ja, så får vi... Ja, ja. <laughs> ja. Oh, herr Rasmus, vi løser jo ikke dit problem. Du mangler en iPhone. Og jeg har tænkt, at hvis uh, at, at nogen nu mangler lidt uh, handihjælp derude, så kan de jo være, at I kontakt. Rasmus. Så kan vi lave en lille løsning der. De skulle være, ja, de skulle være mere end velkommen, ja. vil jeg sige. Så uh, nogen, der skal stille at, uh... en græsplan eller et eller andet, og vil give en skilling for det, så uh, kan det være din vej. Det er jo så sort det arbejde, det, ikke? Så det, bare, så det, bare. Ja, det må man, det man godt finde et ja. pris. Det ja, ja, må vi lige også. Ja, ikke, ja. Oh. Ja, ja. Hvis der er en, der har godt tilbud på en iPhone, ja. så og er det gammelt. Så, øh, så, ja. så vil Rasmus gerne købe den. Ja. E God. Ikke for andet ned arbejde, Emma. Nej, Nej. Rasmus, held og lykke med det, og tak, tak for advarslen mig. til andre, så også lige kan kigge sig en ekstra gang om ja, på, på Marketplace. Held og lykke, Rasmus. Lige Mange tak. Hej. Det bliver jeg nødt til at høre om lige med det samme her. Så hvis jeg har slået min nabos restplan, da jeg var lille, så er det simpelthen en sort arbejde? Altså hvis jeg ikke du har opgivet det til skat, men det tænker jeg ikke, at man skal, når man er... Øh, Nå, hvad hvis man så har været men... 14 år? 15 år? Ja, du... <laughs> Jamen, okay. altså, jeg, jeg tror bare, vi holder low her. jeg har ja. ikke gjort noget. <laughs> nej, nej, men det er jo mere det der med, at hvis han skal gøre noget for ja, iPhone, det så bliver der små lidt mudret, ikke? Rigtigt. Men det er, det er, men, men, det er mere over ligesom i ikke? Det er ikke så meget min retning. Nej, nej. Jamen, at vi skulle da have haft en iPhone til ham. Altså, jeg troede så... At, kan du ikke bare at Vi skulle da have... Rasmus, vi har en iPhone til dig. Det, det kunne være altså godt lige. Det kunne godt lide... Altså, vi nødt op og lidt. lidt. Ja, det, vi burde op os lidt. Men så kan du skaffe den til næste gang. Ja, det, burde, ja, det ved jeg ikke, men... Vi prøver. Næ, altså, ikke? Jo. Stor mener. Jo. Og stakkelsmand. Altså, ja, han går det, det, var, det var sgu synd. Vi ja. skulle have en iPhone til ham. Asmus, vi, øh, vi kigger på det. Anders kigger på det, ikke? Ja. Hænger tabel. Ja. Godt. Mm. Så blev den klar. Yes. Vi kigger på nogle øh, flere spørgsmål, inden vi går videre til den næste. Øhm. Jeg tager en, okay. kan jeg se her. For lidt der er to, der ligesom hænger ja, lidt sammen. Jeg tror det, det er det samme. Ja. Øhm, først er der en, der spurgte her, om du kan mærke, at kvinder er glæde for mænd i uniform. <laughs> for man okay. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det gør man ikke. Så det, ja, det gør man det gør man. Andet spørgsmål er så hvordan scorer man en mand i uniform? <laughs> så, er ligesom, så er vi ligesom over det. Ja, ja. Ja, det ved jeg ikke, jeg har aldrig scoret en mand i uniform. <laughs> øh, så, så der, det, det, ja, men, jeg tænker, at det er lidt det samme, som, som hvis, hvis man ikke var i uniform. Altså. Jamen faktisk, jeg tænker, vi, vi fandt et opslag inde i en gruppe, nemlig, og der skriver at den her pige, hun synes, at det er mega skønt, og synes, at mænd i uniform er mega dejlige. Ja. Men som, det er simpelthen her. Ærligt, jeg vil gerne date en politimand. har vil det så mange år. Hvordan fanden finder man dem? Der må være nogen, der kender single-politimanden her i gruppen. Send dem gerne min vej. Og øhm, Jeg må give jer ret i, at de gange, man så ligesom ved 100 at de er i uniform, så mm. er de jo faktisk i arbejde. Og så er det lidt sværere, ikke? Det, det er meget svært. Altså, altså jeg vil sige, øh, jeg har også, jeg har, jeg har kørt mange år øh, på gaden øh, ind på station City. Det vil sige, så havde vi også helt indre by. Øh, og... Øh, der, der, man får mange henvendelser, når man uh, går sådan en uh, torsdag, fredag, lørdag mm. uh, aften nat uh, inde i byen der. Og ja, uh, det kan godt være, at vi nogle gange virker uh, sådan lidt, uh, lidt afstumpet og ikke betaler. Uh, ikke men det er jo altså, fordi vi er på arbejde. Mm. Ja. Er der nogen, der prøver at flytte sig ud af bøder? Ja, og det er der også. Men, er, virker det? Ja, nej, <laughs> måske for nogen, det ved jeg ikke. mig virker det altså ikke, sorry to say. Men. Har du ikke et sted, så du kan give et tip her om, at uh, her kommer en politimand i København og drikker en bajer, når de ikke har deres uniform på? Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror at måske, at der er nogle af mine kollegaer, der vil blive ked af det, hvis jeg afslører <laughs> alt for <laughs> oh, meget. Så lige, de sidder altid her. <laughs> ja, lige præcis. Ja. De sidder altid her i det her tidspunkt. <laughs> okay. det, må, det må de selv prøve at undersøge. Ja, ja altså, prøv høre, der, der, der er to politiskoler i landet, Altså, så... Og så kan jeg finde de lokale, i omkring. Så er der jo alle politistationerne, så man kan jo bare stille sig op og vente. <laughs> Nå ja, det kan vi godt Nå, gøre. Godt. Er du sænket? Ja. <laughs> det må være oh, 10 år, jeg har. Stærkt. Hvis vi går vi videre. videre til den næste. Og det er også noget mærkeligt. Er det ikke det? Er det? Det er Emma. Jo, det er dig, der har fundet den. Så har jeg har fundet er den her. Ja, det er der er i hvert fald dig, der har <laughs> sendt den til mig. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om vi får et opslag op, men indtil da har vi i hvert fald masser med på den telefon. Hej Mas. Hej. Hej Mas. Jeg læser lige hurtigt opslaget op, øh, som vi har fundet den gruppe. Der står: Min kæreste og jeg har minus på kontoen og står til at have plus på kontoen næste måned når undskyld, står til ikke at have plus på kontoen næste måned når faste udgifter er betalt. Er der nogen i Esbjerg, der kan undvære nogle kondomer, der vil løbe tør og ikke selv har få få penge til at købe nogen, Kan hente i cykelafstand i Esbjerg? Og så står der ansøger holder selv øje med opslaget og tager kontakter frem byder sig ind. Det, øh, og grunden til, at vi så har dig med, det er, fordi du er lidt på vegne af det her par. Mm. Ja. Hvad vil det sige på vegne? Hvorfor er de ikke selv med? Fordi de gerne vil være med. Æ, det er fordi, at øh, i, selve, i selve gruppen, der kan du vælge at være anonym, øh, hvis, øh, hvis du ikke lige føler for, at det lige er det fedeste, at spørge om. Okay. Øhm, så skriver du til administrator, som så er min mor, øh, som så kan lave opslaget inde i selve gruppen, men wow. at søge anonymt forståelse. Ej, hvor vildt, der er sådan helt øh, hierarki, det vidste jeg slet ikke. Nå, no. mega smart. Ja, det er faktisk smart. Og altså, det her par, de søger jo lidt af hvert. Du fortalte lige før, hvad, hvad, hvad søger de ud over kondomer? Jamen, det er, altså, de søger alt. Det er alt for mad, øh, gaver, tøj, kørsel, og så, som I kan se på opslaget, kondomer. Øhm, ja. det, det, altså, det er alt, vi kan hjælpe med øh, i hele landet. Altså, der er giver, der er tager, der er, ja, der er alt inde i den gruppe der. Okay. Simpelthen. Mm. Øhm, og hvad, hvordan bliver det her faciliteret? Altså hvis nu, at øh, jeg har nogle tamponer til overs, hvem jeg mig så til, hvis jeg vil give dem videre? Jamen, så, så kan du så gå ind og skrive enten privat eller på opslaget, øhm, at du har det her til overs, Du vil gerne donere, og så altså, aftaler vi yderligere, hvordan og hvorledes man gang med kørsel og, og afhentning osv. Og så videre, så videre. Mm. Simpelthen. Og hvis man har en, øh, et par kasser kondomer, hvad, hvad gør man så? Altså, må man nævne gruppens navn her i podcasten? Ja, det må man gerne. Okay. Og, altså, det, det må man gerne. Det må man gerne. Altså, den hedder Hjælp hinanden med alt. Okay, øhm, ja. <laughs> Og den, altså, den, den, den er stadigvæk ja, under udvikling, så vi <laughs> håber da selvfølgelig, at der er masser, der vil, der vil ja, hvad kan man sige, ansøge om at komme ind i gruppen. Mm -hmm. Ja, det kan øhm. jeg godt forstå. Det er da mega smart. Nogen har noget tårer, det er det, det, det brugt det. det er. Ja. Jamen, jeg synes, det er meget fedt, for jeg, jeg går faktisk meget op i, i genbrug, og, <clears throat> mm. og, og så videre. Så, sådan noget der, synes jeg, der er mega fedt. Mm. Altså. Lige præcis. Stærkt. Men kondomer så, så, så... skal ikke være genbrugt. Nej, lige dem måske. Nej, det er <gange> det bedste nej. Okay. Så ny. Nej. Nye kondomer, et par kasser måske. Jamen, er det så ikke bare <gange> noget med at hoppe <gange> ind i gruppen, og så skal man så finde opslaget, og så skrive det, eller skrive til administrator? Jo, ja, men kan enten skrive på opslaget eller skrive privat til en af administratorerne, som så er en af dem er min mor. Okay. Hvor mange er I den gruppe indtil videre? Oh, der er 14.000 lige nu. Hold da kæft. Wow. Hold da så wow. Altså, altså den, er, den er vokset. Ja. Og er det primært mennesker fra Esbjerg eller øh, øh, omegn? landet det er hele landet. Det er, det er okay. Okay. okay. Hvad er det mærkeligste, folk har spurgt efter? Oh. Det er mærkeligt. Udover kondomer, <laughs> måske. Ja. Det, det, jeg, jeg tror ikke, der er, der er ikke sådan nogle specifikke, mærkelige ting. Øhm, Anderledes sådan måske. Nogle som, sådan noget som kondomer der, det, det er nok ikke lige det, de fleste vil spørge om. <laughs> øhm, men Men, men nemlig, jeg er man have for engang jeg, jeg, jeg sidder lige og, og får at vide i min øresnejl, at der var faktisk nogen der, der skrev, om, en, om der var nogen, der kendte et sted med en svingerklub. Ja. Og nå, om hun ja. være med Altså simpelthen starte en ja. svingerklub fra bunden? Ja. Ja, det var fint. <coughs> Grupperne ja, koster lidt det, det, Hvis der er nogen, der føler for det, er jo sådan det her. Og er det opslag stadig tilgældeligt derinde? Nej, det er det ikke. Det er, ikke mere. Det er det er ikke mere. Okay, så der kan man Den ikke skrive er blevet oprettet, på. og de yes. skal ikke have flere medlemmer. <laughs> ja, færre. <laughs> Masse tak for at gøre os klogere, ja. og så må man lige hoppe ind på gruppen og se, hvad hvis der går ud på. Hvis er noget dem. til over os. Ja. Ja, det kan man altid gøre. Tusind tak. Tak du at være med. Tak fordi Hej. Hej. Altså, så sidder mor og søn ikke i og styrer en 14.000-mændsersgruppe ja, med, med alt muligt. Har dem til, til hinanden. Men det er jo en god idé. Altså, ligesom, jeg, at, jeg synes, det er smart. Altså, helt ærligt, jeg synes faktisk, det er smart, at man, hvis, hvis, hvis der er brugbare ting, som, mm -hmm. som nogen egentlig bare vil smide ud, eller som bare står, men andre kunne have, have brug for, så synes jeg, det er ganske smart. Ja, det er jo lidt eller det, der gul og gratis, hvor man har ja. en, en seng, der står heroppe ja. på gaden, henover, mm. inden den bliver taget. Min kæreste er også meget vild med genbrug. Altså, er, hun, hun... hun gør så det, hun... Hun tager de her altså, hvis der er nogen, der har noget de ikke vil bruge, så tager hun, og så sælger hun det. Altså, hun siger til dem at de altså, at høre, jeg ikke øh, så hun tjener jo faktisk penge på øh, altså hun stjæler jo ikke noget. Hun tager Nej, bare ting der skulle smides jo, ud. Ja, ja. Så at tænke, at ud. Så tror jeg så så kommer få på. Hun jo bøvlet med at sælge det. Ja ja, ja præcis ja. og at mødes med nogen og hvad ved jeg. Ja, ja. Så. så det kunne være det at folk bare vil give det væk fordi at de ikke gider det bøvel, jo, så. Det er rigtig nok. Ja. Det er rigtigt nok. Ja. Mm? Det var en lille Skal vi tage på spørgsmålet med? Din kæreste det er meget smart. Altså, hun er jo smart. Det er da mega med af, folk på døren? I mig sådan har du den der til sig? op. vi er helt nede i 50 kroner nu. så det. Det jeg simpelthen ikke, det var... Jeg håber ikke, kan lytter med Yes. Tryk på knappen, imod. på knappen. Øh, okay. Så er der en, der spørger Har du nogle gode råd til folk, der gerne vil ind i politiet? Mm. Udover selvfølgelig ikke at begå noget lovligt. Ja, måske. Ja, altså det, det er sådan en nummer, <laughs> nummer et, ikke? Altså tænker jeg, du kan selvfølgelig godt, øh, hvis det er, at du har været så uheldig at få fået en fartbøde, som jeg selv gjorde. Mm. Øh, jamen så, så er det jo selvfølgelig muligt stadigvæk at komme ind til politiet. Men, men ellers så vil jeg sige, hvis man, skal, hvis man står nu og tænker på, at, at man gerne vil søge ind, og man skal til de her optagelsesprøver, jamen så sæt dig ind i, hvad det er for nogle prøver. Mm. Altså simpelthen, fordi du kan simpelthen hive så meget info ud, så man er super godt forberedt. Det er, det er det bedste, vil jeg sige. Så alt det, du kan forberede dig på, forbered dig på det. Mm. Sørg for at være i god form. Mm. Øh, fordi at, at hvis man bare er i god form, så har man bare ekstra meget overskud. Så, så det er nok det, jeg vil sige. Og så vil jeg sige, når man så sidder her, og der er sådan en, en samtale, man skal til, øh, så lad være med at, at spille skuespil og, og, og, og, og lave en person, som du tror, politiet gerne vil have. Mm. Hvad øh, dig selv? Altså, fordi det, det, det er sådan noget, man, der bliver kigget på. Mm. Så vær dig selv, forbered dig. Sådan. Må jeg spørge en ting, mm. jeg synes, jeg har hørt rygter om, at man ikke kan blive politimand, hvis man er farveblind? Ja, man skal jo... Man skal I jo gennem. ikke <laughs> Det <laughs> Er der rød, gul eller ja, noget? Ja. Eller? Jeg jo ikke se det. Nej, <laughs> nu er det så heldigvis, at ikke se, se. det ja. er jo så ja, hvis man heller ikke kan det, så er det måske så er lidt, rigtig lidt på noget den, andet. Ikke? Ja. Ja. Men, men, men det er jo klart, at, at, at når der er... Hvis, hvis man har nogle... Øh, og problemer i den retning, øh, så kan det jo godt være en, en showstopper. Mm. Øh, men men øh, man kommer også til en helbredsundersøgelse, og der bliver så afgjort, hvorvidt, om man kan fortsætte eller lege. Mm. Ja. Jeg tror, du tænker, fra de er piloter? Nej, jeg synes, jeg har hørt dem. med... Hvad med bilen? højden? Er det også noget? Højden er væk. Eller, <laughs> ja, vi har taget, taget højdekravet væk. Okay. Så, øh, så nu kan man øh, nu kan man komme ind. Så kom hvorfor var, var der et krav engang, om man skulle have en vis højde? Jeg det ved faktisk ikke. Måske det, jeg vidste, at altså, man skal have et valgst... Stor altså det hanede afskældt eller man skal altså sige på på på det hold jeg var på der jeg startede der var der hørte jeg til absolut blandt de små mm. i højde. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, okay tror jeg. Troede, jeg. <laughs> ja, nej, nej, nej nej altså. Oh, vi går fanden. straks videre vi til, går, til straks den øh, vi sidste ja, eftermiddag. Ja tak. Yes. Ja tak. Den her for du som en. Ja den her jeg glæder ja, mig til. Ved, du vi skal øh, på marketplace igen igen. igen. Vi har, vi har glædet, Ja jeg kan ikke passe i dag. Jimmy for fanden, er øh, du med? Ja, selvfølgelig er. Sådan der. Jimmy, du har også noget til salg. Ja. Hvad er det, du du sælger? Jeg sælger simpelthen en scooter, der faktisk er, faktisk er 100% ligesom politisk rejende og skælder. Det er helt genialt. Og Jimmy, vi skal jo kort sammen lige på Instagram, inden du er med i studiet her. Jeg har jo ikke sagt til dig, at øh, vi har jo faktisk besøgt politiet i dag her i podcasten. Nej, det har ikke. Nej, nej, de er ikke efter dig, Jimmy. Bare roligt. Vi har haft ting med dig være end det her. Vi synes bare, det var sjovt, at vi har politi med og med at se sådan en, Altså, jeg synes, den her scooter er jo så gennemført. Mm. Altså, den øh, ligner. ligner jo... Den ligner så meget en, en rigtig øh, politi-scooter. Mm. Hvordan øh, går det med salget? Ja. Uh, det går vel fint nok. Jeg har aldrig nogen set, der er mange gennemmeldende for hele med. liv. <laughs> altså, hvordan kan du køre fred med den her? Altså, jeg, tænker, jeg tror folk, du er øh, politi... Jeg tror, jeg ville tro det, hvis jeg så den. men den kører jo ikke på vejen, men den kører jo på løbjebanen. Ja, okay. det er rigtigt. Okay. Så det er lukket, du kører på den, eller hvad? Okay. Ja. Okay. okay. Den kan, kan køre der. Den kan køre stærk. Okay. <laughs> okay. Ja. Hvordan, altså, hvordan opstod ideen til den her politi-scooter? Uh, tænk bare, at jeg vil have noget. Ingen anden havde så... Ja, an sådan et gang og nogle af dem tænker på min men mm. øh, det lyder jo smag og alt så så laver jeg bare den her <laughs> så kom politiet til dig <laughs> og det er også super unik altså, ja. altså Christian hvis du så øh, hvad hedder det Jimmy kom kørende på mm. den her hvad vil du så altså vil du tænke wow det er fandme meget sejt du kører bare videre kammerat øh, øh, til det første ja wow det det er meget sejt <laughs> men, men men du kører bare videre nej <laughs> Ej, den ligner den ligner altså som Emma også siger, er ja, kunne godt tro det jeg, det måske, jeg, jeg ved jo godt, at vi ikke kører på scooter, mm. men, men alligevel fagkombinationen øh, <laughs> og, og så lige netop øh, selve skriften og sådan noget, er, er meget lige øh, det, vi bruger. Så øh, jeg tror, den vil ryge ind under kategorien øh, går ikke. Går ikke. <laughs> <laughs> <Jeg> tænker, Jimmy. <laughs> ja. Men på lukket bane. Jeg skal, der må du holde på lukket der, øh, der er bare fuldt. Hvor hurtigt kan den køre, Jimmy? Øh, den, der kører lidt over dem, og så han fast Hold da kæft, så tror jeg det er godt, du holder den <laughs> wow. øh, på, på lukket bane. Det er jo helt vildt. Wow. Og Jimmy, hvorhen i landet kører du rundt på lukket bane? Det er sådan lidt forskelligt. Nogle gange så er der noget, der hedder Jørgensprint, eller så, så er der blevet kørt i noget, der er lidt over. Her er den 21. der, skal vi jo køre sprinten til Danmarks hurtigste scooter, og der kommer man ja. også med okay. Er der Danmarks hurtigste scooter? Hvorfor vi er vi ikke noget inviteret? Jeg har ja. hørt DHB, Danmarks Hurteste Bil, men ja. der er simpelthen også en scooterudgave. Ja, yeah. Nej. Til, øh, til de uoplyste, Jimmy, hvad kører en almindelig scooter? 30. 30? Okay, der, der er smæk på den ja. her. Hvor <laughs> små hjul, så Og Jimmy, øh, <laughs> <Yes>. <laughs> hvad, hvad tager du for den her øh, politisk <laughs> øh, scooter? <laughs> Jeg er den til 14, og hvis man er mega seriøs og sådan noget, der, så kan man godt få den på 12. Sådan. Okay. Og hen i landet skal man øh, kontakte? Er det på Facebook, man søger efter noget? Ja, det er faktisk den der, man skal okay. Okay. Marketplace once again. Once again. Jimmy, øh, held og lykke med salget, og, og god fornøjelse til Danmarks hurtigste scooter. Jo, <laughs> okay. tak. Og tak, for du gerne var med. <laughs> det var slet. Godt. Hej. Hej. Hej. 140. Han blev bange til et sekund. Ja, det var han også, gjorde, også lidt ondt. Ja, det var tageligt. Altså, ja. Han troede, han var uh, bange. Nej, det har du ikke sagt til mig. Nej, <laughs> altså. Jeg synes, du var... Oh, altså. Du var tageligt. Ja, det var lidt tageligt. Du havde briefet din om, at politiet øh, var ja. med. det havde jeg ikke med. Det blev jeg lige nødt til. <laughs> det var sjovt. Men han var han, han var home safe jo. Ja, ja. Altså, det foregiv jo på banen. Så. Ja, ja. Alt ok. ja. Jeg findes, men okay. må man godt det her? Altså, må man godt bare lave øh, hvad man vil af øh, Altså så, længe, jamen, ja, altså, så længe det ikke kører ud på færdselslovens at ja, det vil okay. sige, ud på offentlig vej, jamen, så, så ja, øh, det kan man jo godt sige. Øh, men lige så snart du begynder at trække det ud, hvor alle vi andre kommer, så må man ikke. Mm. Nej. Så oh. ligner det simpelthen for meget politik, det der. Ja, ja. ja. 100 det er hold da kæft. Ja, 100, altså, det er jo ikke ja. han det? Ja. Ej, det så. Man skal jo klare sig til sprinten, ikke? Det er slet ikke, begrevet, jeg det er ikke så jul. Ej. Jeg skulle også sige, at de der jule må bare falde af Jamen, har Hold du et op. sidste spørgsmål? Åh, oh, hey, ja, hvad skal vi have? Skal vi slutte op på noget? Øhm, jeg synes, mange ting er sådan lidt. De er, er, der... lidt de er lidt hårdere, de ikke der? Jamen, så er den her altså, ø... Jamen, sådan en værste oplevelse Og oplevelse, oh. du gerne ville have været foruden det synes mm. jeg, jeg, ikke, Der er en, der op op. spørger, om du ser op til Vlado mm. Ja, slut ja. med den Er du den oh, ja. nye, altså, når han engang takker af? Det tænker jeg Ja Ja. <laughs> Prøv lige, hvem er du, altså. Blardo, han kører motorcykel i uh, Midt- og Vestjernes politi mm. Og han uh, har også et uh, tv-program, der hedder så Politijagt mm. uh, Som har eksisteret noget længere tid end vores fange på politiets kamera Vlardo uh, er rigtig meget på, på gaden uh, Det er jeg ikke så meget uh, <clears throat> i kraft af at laver alt det her presse og PR Så uh, so, so, han, ham, ham møder man nok mere, end man møder mig mm. uh, Og han er jo gået hen og blevet uh, total totalt uh, kult figur <laughs> ja, helt Ja, ja, ja. Øh, og klart, det er jo helt fantastisk Der er jo faktisk folk, der har stickers, hvor de kun vil stoppe sig ja, ham ikke? Altså, lige Det lige er jo en fedt. ting, altså, jeg modtager at det jo dagligt At folk har spottet dem her Det er jo ja. lige for, øh, ja, for små biler til ja. lastbiler ja. Til alt muligt ikke? Lige præcis, lige præcis. Ja. Jo, så, øh, Men det er klart, at han har jo også en, øh, en udløbsdato På et eller andet tidspunkt øh, Så står du klar så står jeg klar. Sådan Der er, jeg den. Fedt. Så er lige et sidste her Fortæl om en sjov episode med en, du har anholdt Er der nogen sådan, nogle gange, hvor det er sjovt, faktisk? <laughs> Ja, øh, ja, ja, det var, det, var, det var både sjovt og pindigt egentlig. Men, men øh, som helt ny ung betjent øh, løb jeg efter en, øh, en lommetyv inde på strøet. Og øh, han, han løb stærkt, men jeg var lige helne på ham. Og dem, der kender mig, det vil sige, det passer ikke, for du kan ikke løbe. Men det er ret løgn. Det er altså god nok. Det er ingen løgn historie. Men, øh, og jeg får så fat i ham øh, lige ved, øh, ved, ved rådighedspladsen. Øh, og tager fat i kraven på ham øh, i jakken. Og øh, det har han åbenbart prøvet før, så i et nu, så var han ude af sin jakke, Ej. og så spurgte han bare hen over øh, hos Andersens Boulevard, og så stod jeg så tilbage i en jakke. Ej, <laughs> ham så jeg så aldrig mere. Men, så det var Ja, det var meget sjovt, men, men først pinligt, og så efterfølgende er det så blevet lidt sjovt. Man okay. står bare med den her jakke. Kan <laughs> ja. ja. jeg faktisk <laughs> ja. øh. fremtidige tv-programmer, hvor kan man se dig henne? Åh, oh, jamen... Øh. Ja, altså, der kommer jo øh, flere øh, sæsoner forhåbentlig her af fanget på politiskamera. Der kommer i hvert fald her til efteråret, kan jeg mm. godt afsløre her. Og så håber vi også, at vi kan lave noget til øh, 2022. Mm. Og så øh, barster vi lidt med et nyt øh, tv-program, hvor vi kigger lidt nærmere på øh, på Mhm. Så det er sådan umiddelbart det der er i og Så er der selvfølgelig også lidt, lidt flere idéer, men mm. øh, dem Fint. kan vi lige lade ligge. Tusind tak fordi du gad at kigge forbi i hvert fald. Så hyggeligt. Jeg, Jeg var håber det ikke, var det har skrevet. været for, for skørt. Nej, overhovedet <laughs> ikke. Det er super sjovt. Det er genialt. Jeg håber ikke, at mest, du skriver til sådan. Den, den her skal der, vi lige. Den, den her der. den er marketplace nu. Hvad, hvad foregår der ikke? <laughs> <laughs> Emma, hvis man har en efterlysning, hvor skal man sende den hen? Så skal man skrive til os på Instagram. helt væk podcast. Så er vi klar. Så er vi klar. Tak for i dag. Hej!